В задумі, мовив він, «невже таке буде коїтись щоразу, коли ми запускатимемо двигун непередбаченості?» «Боюсь, що так», – відповіла вона. Розділ 14. Золоте серце нечутно мчало у нічному небі. Тепер уже на звичайному фотонному двигуні члени екіпажу були збентежені, від усвідомлення того, що зібралися тут усі разом не з власної волі. Їх долею розпорядився незбагненний закон, один з тих, що регулює рухатинів і молекул. З полегшенням зустріли мандрівники надходження штучної ночі. Вони поспішили розійтись по своїх каютах, щоб там наодинці з собою спробувати проаналізувати ситуацію. Триліан не спала. Вона залізла на диван і дивилася на клітку з двома білими мишенятами. Це була остання і єдина ланка того ланцюга, що єднав її з землею. Неабияких зусиль коштувало їй у благати захода, взяти їх з собою. Ні, вона не сподівалася хоча б колись побачити рідну планету знову. Але те, що її вже немає на світі, хвилювало триліанн. Мишенята гасали по клітці, підбігали до годівнички, обнюхували одне одного, ховались у будиночку. Вона спостерігала за ними доти, аж доки забула про все інше. Тоді вона степенулась і пішла на місток стежити за екраном дисплея, де спалахували цифри, позначаючи рух корабля в космічному просторі. Робота – чудовий засіб, щоб відберіктись. Теліан не пожалкувала б віддати пів життя, аби збагнути – від чого саме вона намагається відволіктись? Зафод не спав. Він також віддав би половину життя, щоб дізнатись, про що це він так старанно не думає. Відчуття того, що в будь-якому часу у певному місці він ніколи не буває цілком, не полишало його з самого дитинства. Раніше йому легко вдавалося абстрагуватись від цього відчуття. Але незбагненна і загадкова з'яви на борту Форда префекти Артура Дента розбурхала забуті переживання. У нього була така підозра, що ці хлопці з'явилися тут зовсім не випадково. Форд також не спав, яке це щастя знову подорожувати в просторі. П'ятнадцять років заслання і раптовий рятунок саме в ту мить, коли втратив будь-яку надію. Подорож із заходом обіцяла бути цікавою. Хоча щось у поводінці його напівдвоювідного брата насторожувало. Форд ніяк не міг зрозуміти, що саме. Те, що він став президентом галактики, факт сам по собі дивовижний. Але добровільно відмовитись від такої посади. Ні, тут щось не так. Розпитуватись не немає сенсу. Він і сам не знає, що йому спаде на думку через хвилину. У непередбаченості вчинків... Йому вдалося досягти досконалості. Він хапався за будь-яку справу і виконував її блискуче, суміщаючи геніальність з наївністю і некомпетентністю. Розібратись, чого в нього більше генія чи ідіотизму, часто було неможливо. Артур спав. Він був смертельно утомлений. У двері постукали. Заходи. А... Мені здається, ми знайшли те, чого шукали. Тим дідна постать тріліан вималювалась на длі відчинених дверей справді? Фурдові набридло боротись з безсонням. Він засів за дисплей, що стояв у кутку його каюти, спробував придумати додаток до статті про вогонь для путівника, але нічого не вийшло, думки розбігались. Він вимкнув дисплей і, одягнувши халат з емблемою «Золотого серця», попрямував на прогулянку. В капітанській рубці Форт побачив світло. Над приладами схилилися дві невиразні постаті. «Дивись, корабель виходить на орбіту», – сказав Триліан, планета під нами. «Саме у тих координатах, які ти указав». Заход почув шурхотіння і озирнувся. «А, це ти, Форд, заходь, заходь», – махнув він рукою – Зараз я тобі дещо покажу. Хорд підійшов. На екрані спалахували гасли стовпчики цифр. Впізнаєш координати, запитав Зафонд, ні. Ну, то я тобі підкажу. Комп'ютер. Гелоу, хлопці? Знадів комп'ютер. Чудова компашка у нас, чи не так? заткнись, гаркнув зафод. Вімкни зовнішні екрани. На вигнутих стінах застрівали якісь тіні. замерехтіли вогники. Чотири пари очей, не відриваючись, дивились на екрани.